А втім, скільки їй він ні за що не дав би, Котра накинула оком і таки спокусила, Навчила за ніч стільком прийомчикам, Що він до того і за всю решту життя не взнав. Одні з того жіноцтва його справді кохали, Як та ж калерія. Інші вдавали, що люблять, Чи задовольняли свою цікавість що цей авторитет, про якого ходять недобрі чутки, може в постелі, або й просту жіночу свою спрагу. Для одних він був черговим партнером, для інших – розвагою, і такі траплялись. Треті мали за... на нього серйозні замахи і бачили себе зі шлюбною обручкою на пальці від любого геночки. Але піти заради нього на смерть? Притому цілком добровільно? Чи була хоч одна з них здатна на таке? Для цього треба було по-справжньому любити. Але чи любили всі ці хвойди? Він, по думки, перебрав їх усіх. І раз, і вдруге, другий, і втретє, третій, і в четвертий, і в п'ятий. Але не зміг уявити жодну в ролі безтямно закоханої здатної заради нього на страшну смерть. Не сміх стояти і чекати, доки тебе замурують. Так, серед цих дівуль було багато дореп, але ж не самогубців, не самоприречених. Чим більше Геннадій думав, тим більше розумів, що то марна справа. Посміявся над ним Ольошка, Ох, ламон вчений, тільки й усього. А він було розвісив вуха. Ні, даремно він таке намислив. Ніяких привидів, звісно, він не боявся і не боїться. Що йому до чужого життя, коли руйнується його власне? Тільки якби не ця клята умова. Жінка, призначена для замурування у стіну, має стати туди добровільно. Але тут трапилось те, що й наштовхнуло на ту несподівану думку. Якось до Олексія приїхала, а той і сказав, що треба було б до батьків навідатись, бо він був місяць тому, а коли був Геннадій у Лудові. «Батьків побачити не завадить», – буркнув Геннадій. «А так, не тягне мене туди». «Та ж у тебе там купа дівок залишилась, які за тобою сохнуть». Олексій навіть підморгнув братові. Наче молотком стукнули в той момент Геннадія по голові. «Дідько, візьми, і він же про лутів не подумав!» А там справді лишилось чимало його пасій. «Віра Павлова, Люба, Якій там Левчук, по вуличному, Мовчунова, Катя Левчакова, донька сусіда, Тоня, Тонька Марчунка, Тонька, дорне дівчисько, на цілих п'ять літ молодше». Само призналось, що його любить, освідчилось якось. Потім вона, Тонька, в Полівську на базарі торгувала, через багато рук пройшла, як йому знайома розповідала. Ну, і він один раз переспав. Дівчисько як дівчисько, худе, кістляве, хихотіло майже без перестанку, бо вже випила, видно, ще до того, як з ним здибалась. «Що, Гено, слабо в бар запросити?» Авторитетом став. Гордишся? Він тільки посміхнувся. Жестом стримав тоді покійного короба. Той міг запросто заїхати за образу шефа і не такій дівасі, по мордасі. Запрошую, буркнув. Чого ж не запросити? Тонька дурна ще більше напилася в барі. Він її завіз навіть не на свою квартиру, а до короба, вона сама його роздягала та вже по-п'яному варнякала, як його любить. Кохає його Генечку свого, до безцями кохає Генечку. Можеш робити зі мною, що хочеш. А вже ж є вся твоя навіки, як ти до мене не будеш ставитись. Дрібна вона була для нього, тонька, і не вельми вродлива, так, симпатична мордашка. Багато таких він перебачив. Тільки й того, що землячка. Ще тоді подумав, хоч би бахура їй не зробити. Бо що Тонька, а Марчунок старий, чого доброго, хай підніме».